До парадних дверей було близько одинадцятої. З ліфта вийшла група туристів і рушила до візка з багажем, що його припхав носій з іншого кінця зали, серед юрми раптом зблиснуло плаття піщаного кольору. Невже? Невже сили небесні щось перемінили у плині подій? Я, ошелешений, побів до жінки, яку бачив тоді у барі, в Астрі. Чи можу я допомогти вам? – запитав я, вказуючи очима на валізу. Але це все була фігня. І чи не можу допомогти? Я хотів почути її голос, зупинити. Що сталося? – запитала дама англійська, а потім звернулася до когось зі своїх мовою. Мене не зрозуміло. Я збогнув, що замовив фразу своєю рідною мовою, але яку ніхто тут не міг знати. А, вибачте. Пролепетав я. Усе гаразд, олрайт. Немає проблем. Ну проблем. Вибачте, екскузмі. Я відкланявся. Дама знизила плечима і відвернулася. У неї були прозорі очі, гострий носик і зовсім білі вії, як у щойно народженого поросятка. Щось тут не так, підозріло, подивилася на мене місіс Оту, коли я. Повернувся додому. «Ви що, навіть обідати не їздили?» Я тільки змогнув рукою. Очі мої знову були порожні, мов, у сфінкса. Я понуро вернувся туди, Звідки виходив уранці з надією. Ліг на ріжко, І, немов мов, захитався на хвилях. Вони накочувалися на мене То гіркі, то солоні, то солодкі. Я намагався упокоритися. Думати про все, що сталося відсторонено, Мав би безкрайні поля для фантазії. Тепер я ніколи не довідаюся, хто вона Звідкиля якого кольору її очі Який вона має голос І скільки їй років Вона могла бути русявою З тонкою, білошкірою і флегматичною Зі спортивною, майже хлопчачою фігурою Одну таку я знав колись І вона мені дуже подобалася тому що говорила із загадковим іноземним акцентом. Ні. Потім вирішив, вона косока татарочка, з тонкою талією, важкими стегнами і трохи короткуватими ногами, начебто вся її енергетика, сконцентрувалася унизу, мов закарпатське вино у вузькогорлих корчагах і запуклими боками. У те, що вона запальна вірменка чи тиха казашка не вірилась. Але я все одно уявляв, найнеймовірніші образи у кожнім знаходив принадність. Я надоложував упущені можливості. лежачи на ліжку, все ще перебуваючи в прострації, не мог після наркозу. Я намагався завантажити свій мозок видіннями і знав, коли наркоз минеться мене нахлинуть хвилі болю. Я взяв друк книгу, перегорнув її. Спробував читати, але це не вдалося. Слова стрибали привлечима. Не в'язалися в речення, а речення не вкладалися в голові, втрачаючи зміст. Заледве знайшов рядки, підкреслені мною, потім нею. Гарна була гра. Я ще раз обнюхав кожну сторінку, бачився, Заглянути в кінець. Він був занадто сумним. Дівчина умирала. Дівчина, яку звали Пат, дивна і дуже природна, справжній друг, дружбан. От якою вона була, незнайомка 713-го. Я зважився пробігти перед останню сторінку. Я дістав келихи і наповнив їх. Вона усміхнулася і випила. За нас обох, Пат. Так, люби, за наше чудове життя. Але все це було чудне. Ця кімната, тиша і наш смуток. Там за дворима було життя з безмежними лісами і ріками. З могутнім дихом, квітуче, неспокійне. Адже там, по той бік гір, березень вже нетерпляче стукав у груди землі, будив її. Я перегорнув сторінку і побачив сім цифр написаних Олівцем усю ніч світилися в моєму запаленому мозку вони